287. Maimonide, între Aristotel și Tora Rabin, medic filozof, Moise Ben Maimon, născut la Cortova în 1135, mort la Cairo în 1204, reprezintă culma gândirii ebraice medievale. El s-a bucurat și se bucură de un prestigiu excepțional, dar geniul lui multilateral și aparenta lipsă de unitate a operei sale au dat loc la controverse interminabile. Nota 8. Cum spune Isadore Tversky, citesc, stimulator pentru unii, irritant pentru alții, el a suscitat rareori o atitudine de indiferență sau de nonșalanță, închei citatul. S-a văzut în el o personalitate multilaterală, însă armonioasă sau din potrivă tensionată și complexă, împovărată conștient sau inconștient de paradoxuri și contradicții, închei nota. Maimonide, e autorul mai multor lucrări importante de exegeză. Cele mai celebre sunt comentariile la Mishna și Mishneh Torah, precum și al vestitului tratat filozofic Călăuza Rătăciților, redactat în arabă în 1195. Chiar și în zilele noastre, unii istorici și filozofi evrei consideră că gândirea maimonidiană este marcată de o dihotomie insurmontabilă. Pe de o parte, principiile ce călăuzesc și inspiră lucrările sale de exeget și de legalist și care sunt principiile halaha, pe de altă parte, metafizica articulată în călăuta rădăciților, al cărei izvor de inspirație e la Aristotel. Să precizăm de la început că Maimonide avea cea mai mare considerație pentru prințul filozofilor, cel mai sublim reprezentant al inteligenței umane după profeții lui Israel și că nu excludea posibilitatea unei sinteze între iudaismul tradițional și gândirea lui Aristotel. Nota 9. În această privință a avut doi predecesori, ambii însă fără anvergură. Închei nota. Dar în loc să caute armonia între Biblie și gândirea lui Aristotel, mai Maimonide începre prin a le separa. Salvând astfel experiența biblică, dar neprocedând precum Al-Ghazali și Iuda Halevi prin izolarea și opunerea ei față de experiența filozofică. Biblia și filozofia sunt legate la Maimonide, delivă din același rădăcini, tind către același vârf. Dar în acest mers împreună, filozofia joacă rolul drumului, în timp ce Biblia îl călăuzește pe omul care înaintează pe acest drum. Desigur, filozofia constituie pentru Maimonide o disciplină îndrăsneață și când este greșită orientată, periculoasă. Abia după ce a atins perfecțiunea morală prin păzirea legii, omul îi, îi este îngăduit să se consacre de inteligenței sale. Nota 10. În introducere la călăuța, Maimonide recunoaște că, alături de alte precauții, și-a luat-o și pe aceea de a fi introdus în mod deliberat, afirmații contradictorii pentru a induce în eroare lectorul neavizat. Închei nota. Studierea aprofundată a metafizicii nu este un lucru obligatoriu pentru toți membrii comunității, dar pentru toți păzirea strictă a legii trebuie însoțită de reflexia filozofică. Instrucția intelectuală constituie o virtute superioară virtuților morale. Maimonide care rezumase esențialul metafizicii în 13 propoziții arată că cel puțin acest minim teoretic trebuie adâncit prin meditație și asimilat de fiecare credincios. Căci el nu ezită să afirme că înțelegerea de ordin filozofic este o condiție necesară pentru a asigura supraviețuirea după moarte. Nota 11 În definitiv, numai suma cunoștințelor de ordin metafizic câștigată în existența terestră este nemuritoare. Concepția este atestată în numeroase tradiții ezoterice. Închei nota. La fel ca filon și Saadia, s a străduit să traducă în limbaj filozofic evenimentele istorice și terminologia Bibliei. După ce critică și respinge hermeneutica de tip Calam, el prezintă și utilizează demersul lui Aristotel. Desigur, niciun argument nu ar putea concilia eternitatea lumii afirmată de Aristotel cu creația ex nihilo, proclamată de Biblie. Dar după Maimonide, amândouă aceste teze nu aduc argumente infalibile. Potrivit învățatului evreu, facerea nu afirmă creacția ex nihilo ca o realitate. Ea o sugerează, dar o exegeză alegorică ar putea interpreta textul biblic în sensul tezei grecești. Dezbaterea poate fi tranșată numai în virtuta unui criteriu exterior credinței biblice. Acest criteriu este suveranitatea lui Dumnezeu, transcendența lui în raport cu natura în ciuda geniului său. Maimonide nu reușește să demonstreze identitatea dintre Dumnezeu, motorul etern al lui Aristotel, cu Dumnezeul liber, atotputernic și creator din Biblie. Pe de altă parte, el afirmă că adevărul trebuie și poate fi descoperit exclusiv cu ajutorul inteligenței. Altfel spus, prin filozofia lui Aristotel, Maimonide respinge validitatea revelațiilor profetice, cu excepția lui Moise. El le socotește operă de imaginație. Tora primită de Moise este un monument unic și valabil pentru toate vremile. Pentru marea majoritate a credincioșilor e de ajuns ca ei să studieze Tora și să-i respecte poruncile. Etica lui Maimonide este o sinteză între moștenirea biblică și modelul aristotelic. Într-adevăr, el exaltă efortul intelectual și cunoașterea filozofică. Mesianismul lui este pur terestru, o cetate umenească întemeiată pe sporul cunoașterii și favorizând exercitarea spontană a virtuții. În locul învierii trupurilor, Maimonide crede într-o nemurire dobândită prin cunoașterea metafizică. Totuși, anumiți exegeți au atras atenția asupra ceea ce s-ar putea numi teologie negativă a lui Maimonide. Citez, între Dumnezeu și om e neantul, abisul. Cum să străbați acest abis? Mai întâi prin acceptarea neantului. Negativitatea abordării lui Dumnezeu, caracterul lui insesizabil din perspectivă filozofică, nu sunt decât imagini ale acestei stări de abandonare a omului în fața neantului. Omul se apropie de Dumnezeu înaintând prin neant. În unele din capitolele cele mai remarcabile din Călăuza, Maimonide arată că orice rugăciune trebuie să fie tăcere, că orice păzire a poruncilor legii trebuie să năzuiască spre ceva mai mult, care este iubire. Prin iubire, prăpasia dintre Dumnezeu și om poate fi cu certitudine învinsă, fără să-și piardă nimic din austeritate, întâlnirea dintre Dumnezeu și om e cu putință. Închei citatul. E necesar să observăm de pe acum că în pofida influențelor mai mult sau mai puțin artificiale de alminte, datorate filozofilor greci, elenistici, musulmani sau creștini, gândirii filozofice evreiești nu lipsește nici forța, nici originalitatea. E vorba mai puțin de influențe, cât mai ales de un dialog continu între gânditorii evrei și reprezentanții diverselor sisteme filozofice ale antichității păgâne, ale creștinismului și islamului. Este un dialog care i-a îmbogătit reciproc pe fiecare dintre interlocutori. O situație analogă întâlnim și în istoria misticismului evresc. Într-adevăr, genul religios evreu se caracterizează de o potrivă, atât prin fidelitatea față de tradiția biblică, precum și prin capacitatea de a suferi numeroase influențe exterioare, fără a se lăsa însă dominat de ele.